На другий день скоро повставали, да повмивались Петро з череванем, якось іде козак от гвинтовки, казав пан, надівайте білі сорочки та жупани лудани, бо сьогодні буде рада, а пані прислала вам по новій стежці до ковніра. Уже тут і бояри царські, і Сомко, і наш полковник старшиною. Здивувався Петро і звелів зараз собі коня сідлати. А черевань міркував простіжку, що княгиня прислала. Блакитна, чому же не червона? Козак звик червону стрічку в ковнірі носити. А це вже, мабуть, польська мода. Дармо надінимо і польську. Однаково вже тепер на Вкраїні все почалось вестися поляцьким.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 Тільки ж за тими купами люду мало що можна було й розглядити. Кива по корогвах можна було розпізнати, де запорожці, а де городові. У запорожців на білих корогвах тільки червоні хрести, а в городових орли і всяке малювання з золотом. Гомін чинивсь по полю, скрізь такий, мов підступає орда. Одне конем їде, друге піхом, той у кармазинах, а ті в личаках та в семрягах. Поперед себе звелів Гвинтовка їхати чотирьом козакам, а то б і не протопився до намету. «Дорогу! Дорогу пану Асавулу Ніжинському!» – кричать козаки. «Е, це князь наш!» – гукне один у личаковому кунтуші. «Тривай лиш!» Недовго верховодитимеш? А другий зупинив його не дуже, каже, гукай супроти сього пана. Я дещо чув про його от запорожців. Що ж ти чув? Чув таке, що не дуже гукай на його, от що. Все ж з одного боку. А з другого, поки пробрались трохи проміж людом, чув Петро таку розмову. Як ти думаєш? Чия візьме, а чия ж, як не Івана Мартиновича. Е, постривай лиш. Он у Сомка, кажуть, в обозі доволі гармати Чорного проса. Є чим у вічі заглянути, а він то не таківський, щоб отдав до прохід булаву з бунчаком. Будуть наші гармати, як біг поможе. Вже козакам давно обридло стояти в старшини, у порога. Хто не в кармазинах, того і за сіл не посадять. Проїхали ще трохи. «Чи правда, Бак?» – питає один бурлака в другого, що вчора ховали Війтенка. А той йому, а як же? Похорони простяглись через увесь Ніжень, от біля ківки до Козирівки. Зроду ніхто таких похорон не зазнає. Знов зупинивсь поїзд. Зустрів Гвинтовка знакомого якогось пана, той почав правити про Сомка й Іванця, як вони зустрілись у князя Гагіна. Князь ще раннім ранком зазвав козацьку старшину на пораду, і там то було послухати, як привітав Іванець Сомка. О, Іванець собака каже, знизивши голос, гвинтовка. Яку уїсться в кого, то вже свого докаже. Як же зложили бути раді? По-нашому? А вже ж. І Сонко згодився? Згодився по неволі. Тільки бач, Брюховецький по уговору пішо і безоружже веде в свою сторону. А Сомко на конях шатно і приоружю. Хоче, кажуть, з гармат бити, як не по його рада станеться. Гвинтовка тільки засміявсь. Нехай, каже, б'є на здоров'є.